Mim sakininin hükümləri Mim sakininin 3 hükmü mövcuddur. Birincisi idghamu mim es-sakina, ikincisi ihfaul mim es-sakina və üçüncüsü izharul mim es-sakinədir. Idghamu mim es-sakina. Əgər sözün sonunda sukunlu mim qədərsə və bundan sonra gələn sözün əvvəli də mim ilə başlayarsa Bu zaman mim hərfi idğam olunlar. Yəni, birinci mim oxunmur, ikinci mim isə şəddələnir. Bu qaydaya idğam misliyində deyilir. Misal olaraq, misalını çəkmək olar. Biz dedik ki, ümumən, sükunlu mimin təcvid elmində üç əhkəmü vardır. 3 hökmü vardır. Onlardan ən birincisi, idğam misliyində. MİM ƏS SƏKİNƏDİR Dediyimiz kimi idğam sözünün Lüqəti mənası bir şeyi Digər bir şeyə Daxil etmək deməkdir Təcvid elmində isə İdğam sözünün mənası Həriflərin bir-birinə Daxil olması nəticəsində Birinci hərfin oxunmaması ikinci hərfin isə Qoşalaşmasına deyilir İdğamul MİM ƏS SƏKİNƏ SƏKİNƏ isə SÜKUNLU Dəməkdir, yəni burada Əsas məqsəd və əsas söhbət sukunlu mimdən gələcəkdir. Əgər sözün sonunda sukunlu mim gələrsə, yəni təsəvvür edin ki, hər hansı bir sözün sonunda sukunlu mim vardır. Və ya, misala baxın, Və ləkum, ləkum sözün sonunda sukunlu mim vardır. Və bundan sonra gələn sözün əvvəli də mim ilə başlayarsa, həmçinin, misala baxın, Və m kasabtum və burada da ləkum sözündən sonra m mimlə başlamışdır. Bu zaman mim hərfi idgham olunur. Yəni birinci mim itər, ikinci mimsə şaddələnər və ya qoşulacaq. Yəni birinci mim oxunmur, ikinci mimsə şaddələnir. Bu qaydaya idgham mislainə də deyilir. Və mislain ərəb dində eyni hərflərin və ya təcvid əhkamında eyni hərflərin bir-birinə rast gəlməsinə deyilir. İndi isə gəlin, misala baxaq. Və ləkum məəkəsəbdum. Ləkum sözün sonu sükunlu mim ilə bitmişdir və sonda isə yenə də mim hərfi ilə başlamışdır. Başqa bir söz, mim hərfi ilə başlamışdır. Deməli, burada qayda baş verir. Birinci mim oxunmur, ikinci mimsə şəddənir və təcvid əhkamına görə düzgün oxunuş belədir. Və ləkum mə kəsəbətum, Və ləkum mə bəzi çaplarda qarinin qirayətini hasanlaşdırmaq üçün, birinci mimin üzərində heç bir şey olmur, heç bir hərəkə, heç bir sükun olmur. İkinci mimin üzərində isə şəddə, yəni qoşalaşdıran bir işara olur. Və bu da qarinin qirayət zamanı onun səh etməməsi üçün qoyulmuşdur.